Take care, motherfucker. Take some care. Кашмір. Умняк. Ложа Азія світу, і личить справжні ложі, не мала єдиного центру і була розосереджена по всіх кооперативах внутрішнього Дагестану. Однак, після того, як Ургант ДЖТ-7 видав розморожений на ротопринті текст БНБ закляття Бубен Нижньої Бірми Імхопрес 35 тисяч примірників, різноматичність світобудови затріщала під тиском від центрових обставин і яких внутрішнього деєстану розлетілися подібно спорам галюциногенів. Відтоді. Азія світу існує лише як серія регулярних, але непередбачуваних откровень кількох десятків дільничих магістрів, навіть несвідомих власного магістерства. Зате є кілька місць, офіційно зареєстрованих осередками Азії світу – пасаж Гартенбергів у Станіславі, готель Брістоль у Брістолі і старий гіпівський сквот на Васильівському острові в Петербурзі. Ну і музей садиба Урганта ГТ7, точніше, музеї садиби. Їх понабудовували в кожному пункті, де мешкає бодай 50 тисяч люду. Вістину Азія поглинула світ. Але пригляньмося уважніше до цих садиб, по суті, садів, бо кожен музей сад зазвичай яблуневий або вишневий, у якому до кожного дерева прикріплено цінник. З фрагментом одного з откровень Джамбона та сьомого тулку Сьомий був плодовитим автором. Сьомий заповідав. Дуже важливо, щоб перелічені заходи послідовно проводилися в далеку путь. Оплески. Ось, наприклад, ранет ювілейний. Зимовий сорт, ледь торкнутий сафіровим грибком, а ось його цінник. Шумів травневий листопад у парках багрицем залятих. Так повертався я до хати, у рідний сквот, у Петроград. А ось падалка-скороспілка, і її цінник змінюють щосезону. «Я ідіот, мене убийте. Ось злива слів, ось духу злет, Вам допоможе вгору вийти У п'ячки радісний декрет. Чи, скажімо, вишня-польова, Вона ж сакура, вона ж дурманограйка. Слова лунають гордо й просто, Надія світиться в очах, Ми революціонери росту, І ужас нах, і ужас нах. Загальна демонологія Азії Світу зрозуміла, червоні трабли і їжачок в пісках. Але що ховається за фасадом кармінних ритуалів? Зазирнімо до готелю Брістоль. Посеред центрального входу, панорама місцевого лабіринту Magic Door, 3765 кущів ялівцю, 12 гектарів, ексклюзивна стрижка Лендмахер ет Палкапилка. Понти, ну і прозована сага про ребрендинг готелю в останній декаді. Це пропускаємо. Гальмоємо біля віконця адміністрації, де особисто метр дотель, заслужений боян Бішкека і довколишніх космодромів Масхат Мосадовича Слан-Іде в супроводі національного хору караоків, декламує загальні правила поведінки в притулку для багатих, яким насправді є готель «Брістоль» правила краще прослухати і офіційно з ними не погодитися. Тривале зростання кармічних заслуг населення, середньомісячний баланс робітників і службовців зросте на 13-16%. При цьому повинне бути забезпечене посилення залежності розмірів кармічного відшкодування від кінцевих результатів роботи колективу і кожного візіонера, зокрема. В міру створення умов і нагромадження заслуг передбачено поступове підвищення мінімального кармічного відшкодування до 80 пунктів на місяць, а також стабілізація ставок і окладів робітників та службовців першою чергою в езотеричних галузях народного господарства. В централізованому порядку намічається здійснити і ряд інших заходів, Запроводити на Троєщині та в окремих районах Казахстану районні коефіцієнти надбавки до щоденної пайки карми у формі санкціонованих приходів та від'їздів. Із розрахунку два приходи і три від'їзди на кожен децил наближення до Будди. А як відомо, доля буде в руках Аллаха, намальованого на стіні Буддабару, що в Аллах Акбарі, ой-гой, іси, Азія світу, світи нам торчно, приходь нам світло, будь нам прушно, о, Азії, ночі, диво дня. А Кин, декламуючи, справно роздає номерки від номерів. Це перший етап ініціації. Аслан іде слідом, і поки ви піднімаєтеся ліфтом до свого покою, триває нейролінгвістична обробка. На дзеркалі пам'ятка, написана помадою «Ліпстік-17». Перефраз назви прайської філії ложі. Реальний кашемір, травневий стяг, канабіол, хлорид, гідрат. Всіх трударів його розмах єднає, позаду розбрат. Травневий стяг, як палець кулемету, простертий вгору із броневика. Такого стяга ще не бачив світ, баклага з кришталю на ньому, в ній заламався зір зеніт. Зеніт в окладі бойовому, зенітний спалах, сигаретна гільза, простерта вгору із броневика. Уперше на землі замаяв стяг єдиний для Гаїтії і Бешкека, і вивів нас на вільний шлях, на вільну путь нового чоловіка. Прощальний залп, стрибок броньовика угору, здула кулемета. В номері вас уже чекає літня подружня пара, покоївка і покоюн це підготовка до другої стадії ініціації. Так от, на вас чекає літня пара та пара зимової білизни, натяк на те, що випробовування тартям і холодом попереду. Згодом до покою набивається ціла юрма службовців, усі з бейджиками Азії світу, і безпосередньо починається безпосередньо і дуже забавна друга стадія. Спочатку вас упродовж 15 хвилин змушують вглядатися в екран убитого телевізора. Потім ви разом з іншими вбитими маршируєте по периметру кімнати, вигукуючи якісь безнадійні мантри, написані завгоспом Бешкетського космодрому ще в квітні 1968-го у відповідь на сумнозвісні події у Вудстоці, Прага, Брістоль. Все це покликано ввести вас у транс – Завдяки якому тільки й можливий левітаційний переліт до Станіслава в пасаж Артенбергів, де сивочолий еншпіль у супроводі секретарів райкомів попередніх скликань, секретарі – чоловіки травесті, Участь у ритуалі жінок широко заохочується, але ніким не вітається. Виголошує черговий текст ритуально-тестового характеру. І це – прилюд до третьої стадії. Ми не приховуємо, що труден битов шлях, що знали ми і голод, і, і зміни. Та ми були пневмозабивки, генії, ми бур'яни на зораних полях. Ми раса раста, так, збагни це слово миру. Стояла ніч на троні, цар кумар та майорнули стяги Кашеміру, і майораном обернувся цар. Ми растамани, ми прийшли, щоб жити, у боях калічитися, нам в облом. Ми травосії, ми ловці у житі, ми ловим кайф, фільтруєм стрім. Поглянь назад, побачиш шлях тернистий, поглянь вперед, там мудрості лице. Ми, як і всі, що хочемо пити і їсти, та нам в падляну думати про це. Ми забиваємо. Попускайся, світе, нехай прийде нірвана мама з гір. Ми топчем ряст, ми раси раста, діти. І з нами штангенциркуль і кашемір. Ну, ну навряд чи комусь доводилося чути подібне кущунство, де б святі ідеали перетворювалися на ідеологічну зброю світової масонерії. Але Еншпіль на те і Еншпіль, що на його п'яту ногу хто наступить, тому зі старту третя стадія просто на кишку і без молитви. Пожизняний цик з ввоздями. Коротше кажучи, історія Азії світу не має завершення. Еншпіль – це не кінець, це відсутність виходу. Але поки з Бешпецького космодрому стартують залізні сперматозоїди супутників, поки в Буддабарі готелю «Брістоль» співає жінка наймення Беатріс, Патриція. Поки в околицях пасажу Гартенбергів над прірвою в житті справжні, незлі растамани лапають малюків і свій нехитрий кайф, життя триває. Та азія світу, будьте уважні. Тихим, вальпургієвим кроком входить у ваші сни, у ваші вбиті телевізори і скурені мізки, тож будьте уважні. Чуваки і човіхи, справді, будьте уважні, це ж єдине, про що вас ще просить Господь.